Eta hotzak, gorritu egindizkizu masaiak Sorgortu eskuak Zure begiradak, edertasunaren distira dauka Eta krisailoen argitan ikusten zaituzten nire begiak Behar bada zaharregiak izango dira Zirrara hori barneratzeko Hotzak, isilarazi eginditu txoriak Borda barruko argilunak, susurlapen erabgon bidatzen gaitu, antzinako konspiratzaileak bagina bezala. Patxi, ezkiaga. Joselandak saioa hasi aurretixo esana urriko hilberrin elurre ezkorren lekutan egaitz eta lekutan urruti kaixo eta tangetorri itzakara itzaren ahots josekaitz eta irate goikoetxa teklatson mailan mari ene jaurra parela belkuba Alxatik baian zitate. Gaur habietan ezpada hamarraketa ho geetan bermuta. Hai birniklaen uste. Jasune osoro gurekin hementxe hitakan. Hamabitan bermuta argitaratu berri duen liburua orkeztera dator jasune osoro.ak baldzen. Et ezkeratsan jolasen arituko dena iratik rikon an jeidatik. Rojeprest argazki mordo bat gaurko. Bai prest, bai. Horti <laughs> egunon. egunon. Entzule egunon. Haushe. Itaka. Aztok. Bi ocian. Isarbat Lertu zitzai da Artzo Shabelian Amec egin zan Gorpu zan Atsukoan Atsukoan Na ean, ean bai Bueno, gaurko irudia, atzo bertan ateratakoa igartza jauregian Eta bertan, e, oianes arazola e, kazetariaren e, eskutik e, Mainguruan ezeizuienak Beha saingo, bueno, demokraziaren barru, barruan Beha saingo, alkate autetxien, autetxi hauek Eserizien, zortzi, alkate Lehenengoa Juanito Laza, honen ondoren e, Jose Antonio Imaz, Iñaki Erwin, Jose Luis Arriola, John Jauregi, Patsi Plazaola, Koldo Agirre eta Aitor e, Aldazoro. Zorazaldia oso bisia izhoantzen, ederra, eta bertan majo astinduz duten argazki kameran diafrazma eta oieti ez lehenengo eta oraingo behazain hori irudikatzen. Lehenengo zatien gehienez bat ba, bueno, nahiko irudi fisikoa, herri gestioari, gestioari ta dagokiona eh heldu zien. Eta, bueno, bertan ikusten zan e, alde nabarmenak ez e, Azerako urtetatik, e, bueno, ba alkatzaren eta udalaren gestioan, Azerako urtetatik an e, azkeneko urtetara, ez? Eta bukaeraldea, ba oianak e, galdetzen dienen nola ikusten dezue ze premiatan e, Turkizuneko e, behasain, ba, bai, hor e, Ha, hainbat e, gai gauz e, interesantxeak azaldu ziren, ez? Ala nola, ba, hoize, batekalazioan eh errunkatriko bat nire ustetan, eh, bueno, kreatibitateari guna bideaak e, jarri berko genizkioke, hori ba, garatzeko eta gure barne herri arima hori elikatzen e, asmatu beharko genduke, ez? Fizikoki behar zainek esango genduke eman beharrekoa eman duela, e, bere mugatan dagoela, eta orain ba, zalantzarik gabe hortik heldu beharko zaiola ez. E, eta honekin dotuta ba, beste batek ere ipatzen zuen. eh? elkarbizitza eta elkarbizita ulertuta ba bueno ba berazain beste inguruetako herri guztia bezela e, oso anitza da eta ezberdintasun horretan e, lana asko dago egiteke eta eh hobibidean elkarbizitza eun eta euntzeko eta eta josteko, ez? Eta 13 Anka edo, nime honek eh, aportazio modura alaxe ikusita, ez? Eh, eh, erritartasuna, eh, konpromisoarekin eta kompromisoa erritartasunarekin eh, ulertzeko modu berri bat eh, asmatu beharren gaude, baldin eta nahi baldin bada, eh, gizarte jasangarri bat, eh, jasangarriago bat eh, egin, eh? Ez da posible bizitza honetatik an pasa alizatea, ba bestengana, herriarengana, ez ez jarri gabe, ez ez eman gabe, ez. Bueno, gaur oso interesantea eta eskerrak eman, eskerrak eman e, lehnizkata egiten ari dan lanari, lana itzala, lan aitzala, lana bikaine, hizkata goierriko zientzia zare herrikoia eta Behin ere, ba, sekulako idea izan du, eta idea hori gauzatu du, eta oso ondo, eta bertatio, ba, txalo beroenak eta esker beroenak ez. Ana zuko, ana zukoan, izan balertu zitzaidan, ana zukoan, Bueno, atzoko testu inguru horretatikan eta horrekin lotuta ba, itze adostu ez. Adosteko sekulako zailtasunak ditugu. Bazirudien atzo entzundako angatik eh, lehen ez dakit, eh, errezago ezotezirene eh, gabezian geundenen edo beintzate urritasunan geundenen errezago eh, eh, adostasunetara eh, iristen, eh, gero... Zodazaldiaren ondoren sortzen dan, emokautxon batekin sortzen dan e, tertuliatxo horietan e, alaxe jaso nuen, e, ze alkate hori batek hori izaten zidan nere guk gure legealdi horretan ateratako itzarmen guztiak edo euneko larogeita marra mabostak eh, ahobatez adostutakoak eh, izan ziren eta kontxo, ez duten joño, ba, ba orduan eh, aurreak aju partez, eh, atzeak aju aztegez eh, bai sekulako nekeak, sekulako zeiltasunak ditugu Ez alkateak bakarrikan, azkateak, eta gu geuk herritarrak bezala, ba bizilagunarekin, e, elkarte taldekidearekin, hori, e, adostasunetara iristeko, ez? Eta, ez tegu esango, hori oso oso aberatxa denik, ez? Huiztu kontrako, ez? nahiko eskaz da, eskazia da, eta hortikan eldu beharko genioke, eta horretara or, or, aleginak berezie egiten... E, Harry Hori bai da modu bakarra Bai politikan eta bai gure sozial Harreman ahoyetan e, Aurrera eginez, pauxoka pausoka Aurrera eginez, e, hori bai Modu bakarra, ez eta Gehitzeko eta sumatze horretan bai, Aurrera egiteko Modu bakarra bai Itza adostu, argazkia azken hogeita masai urtetako behasain alkaten artean atzatera zutena oian asara solaren inguruan Arre, beste argazki bat bon, eta beste argazki asko ere gelditzen zezki guzintzilik baina beste bat berezeki ere bai zue biok, ekaitzek eta hoxek pasaini gandean biziz antzenutena It's a new dawn It's a new day ez nuen inguratzerik izan eta urapena. Besteak bestez nebeltza ordeziko plazan izan zen, haia apoazari omen egiten. Artista hondiak, musikaria hondiak, baina batez ere bihotz hondiak elkartu ziren, ordizian pasaden igandean. Bai, dira inguratzeko aukera izan gendunok, ba, benetan e, bai, bihotz samurtuagoa e, okin atera ginen, Oso jendetxua izan zen eta berean ere oso unki garria ez. E, bai, Gozamen utxe izan zen ba, bestea beste, ba, Ruper, Ruper e, Fermin muguruza bea, aipatu dezune esnebeltza, betagarri. Tapia eta leturia, arkada sozial, kaotiko, ineso sinaga. Inakimurua Zue entzunda Carlos Jimenez ere bai e, Irudibidez Lolita ere bai Bai Rosario Flores ere bai Artista amorduxka bat Omen egiten beste artista ondibati Rikordi <tusurra> Eta badak egurrelakoetan zer gertatzen den. Artistak sorkuntza dakar. Eta sorkuntza pilatzen denean bizitza lertu egiten da. Bato bigarren argazkia pasaden igandean Arratxaldeko zazpiterteatik aurrera Ordiziako herriko plazan Atera zenotena Eskerrik asko joxe Eta horregatik Rako nimidi Nuobo Se tu la fonte della mia felicità raccoglimi di nuovo tra le tue braccia perché ritorno per restare oh! Eskadarzetik bea saingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Mokadu eta otordirik hosuenak bea saingo erreka jatetxean igartza guregiarengan parean. Azot etorkizuna biarri Haotxa behasain darra izango da, baina hoi hartzuna gehidatik entzungo dugu. Darama, darama, Gaur ezkaratzera urbilduko zaiguna, irati, irati, rikon. Eta besti bezalaixe bere burua iruitzetan aurkezteko eskatuko diot, irati rikon kaixo eta onget horritakara. Irati, iruitzetan zure burua aurkezteko gai izango zinateke? Mm, ba ez dakit, oain ba patea nola esan da, mm, ez dakit. Irati aurkeztu duzu, eh? Ja, iruitz lehenengoak, ba ez dakit. <laughs> <laughs> Ekaiz denak erortzen dira trampan? Baik, nun baik kosta izen zaitu gure burua iruitzetan definitzea. Idatiz erboguz? Ondo. Ondo, inguru politiak dituzan. <laughs> baik, bueno, bon, gaur egunen eko da baina, baina, baina. Baik, badakit, e, liernik kontatu eta izpak kontatu izugarri gozatzen ari zaila, bueno, ikasketak, izugarri gozatzen ari zaila, bai. Bai bai, biezan noso gustanago. Norberak, besteekin bai, bai guruekin, jendeekin taola. Norberak gustokoa duen hori aukeratzeko modua duenean, ba, gozatzea bestirik etze du beltzen. Irati prestatu duzu gaurko? Bai, deskutxo bat irie prestatu dut. Eh, naizunean. Guen zuteko gogotxo. Bale. Laurtez administrazioa ikastenegon ondoren, liburuak azkenean alde batera utzi eta mundu errealak nola funtzionatzen duen ikastena sintzenean Administrazioaz ez erreznekiela kontu datu nintzen. Da urtez, egunek gariz eta ordua maigabez administrazio kontuetan moru beharri sartuta ondoren eta teoria aspergarri guztia memorian zizelkatu ondoren gaduta sentitu nintzen unibetxetateko ikasgeren babesetik urrun. Ez dakit deus ere ez administrazioaren inguruan. Bai, balakit nola egin behar ditudan egin beharako kontuak. Bai, balakit lanean nagusak zerbait eskatzen didanean nola aplikadizak edan karreran ikasitakoa. Bai, trebea haizten bakiekin. Bai, Badakitzen baki horiei informa eman, eta mundu horrealean nola aplikadizak edan. Bai, hori guztiak iten balakit, baina ez dakit deusere ez, benetan garantitsua den administrazioaren inguruan. Ben autobusean induala konturatu nintzen oker ningoela. Autobusa lekuz horra garria da gogoetak egin, eta edo gauzaren inguruan osnartzeko. Baina, norretakoa, ingoiz egin dudan gogoeta eman gorrean haizan Hoikoa den bezala, autobusaren atzeko aldean ninduan eixerita. Musikantzuten eta dizimuruz egunero nirekin batera autobusean ziren beste bidegaria begira. Beste pertsona ibegiratu eta nolakoak diren, zer pentsatzen duten, zer zertutzen duten eta zerra naiztzen duten imaginatzea gustatzen zait. Zerratiko paritzen nion irribarre bat aurre aurrean esertzen den emakume aldua, autobus gidegari. Baina zergatik ez duen poltsa iberuzeko gazte bat onduan esertzen zailonean. Zerratik dirudien nekatuta behi ondoan esertzen den eta buruz egeratzen ari den adinertaneko gizonak. Zerratik duen nire neska gazte politak boloronbaz maraztako gurtza batezkoan. Zerratik haugen urduri kolore argizkantzitako biniskatuak. Egun horretan ere, bidei harien ekintzegi reparatzen ari nintzen. Aien ari baden zatibat usmatzeko esperantzaz. Inez ikusi gabe nengoen emakume bat harrapaladan sartutzen ean. Jertxezar eta prakauratu batzuk soinean, etxeko zapatila konietan hilek ezkur mendelea ezinak buruan eta ero da autobus harakazen. Biatzen arizena horkitu eta pauso luzez autobuserria herria gurtzatu zuen, autobus hidariaren, amonaseroaren, niskatu alaien, eskapolitaren eta nire begirala beren pean, gizonerri buru soierantz. Orain, gratakari horretan beharri opentsatzean, emakumearen nautik sua eta beharretatikea izuden ari zela imaginatzea guztatzen zait. Edo begiak gorri-gorri eta handian diak zituela. Baina gian etzena hera kulturarik. Emakumea seratu harun ar batzen, bere senarari egundoko herria egiten. Orduan kontratu nintzen bai, gizakiok administrazio kontuez ideiarik ez daukagula. Nestanik bezala laburtea administrazio ikasi, ez da ki guguai sentimendu bakaren instalatzen. Zoritzarrez, eskaintze ditugu itzengariak. Baina gutxitan operatzen ditugu irribare beserta da edo lasterantxaloak. Berekoiak gara, guregan ondoen guztia guretzako gorrezen baitugu. Gure bernean geldabetuta baina zerbait txarra denean, segituan azaleratzen dugu, eta ondorioak autobuseko gizan nekatuak bezalako gizakoek badatu baretxuzte. Horregatik epaia jauna, bereko jaitzata jautzenaini olako, nire sentimenduako beto administratu nahi nituelako, asen dintzen, irribarreak, besarkalak, ferrekak eta musuak oparitzen. Eta horregatik, negarretzegoen motiko txiki bati besartza bat emategatik, nekatu da zirudien emakume bat i musu bat emategatik, edo estesatultazegoen administratzaile bat astantzagatik kartzara joan badut. Eta iratitazula zelantzarik egin gu Joango Gatzaizu Bixitan kartzelara. Eta iratitazula zelantzarik egin gu Joango Gatzaizu Bixitan kartzelara eta guero saietuko gara irribarreak barreak besarkadak ferekak eta musoak oparitzen irati milo-mileskera Gertzatuen Urrengo arte, aio Onda bizi aio Baino eta Ligeri Itxasbete Arrain Bizi ote Ekaitzude derra, sortea badut e, iratik idatzi duena eskuan izateko eta azken farrafa banoa berriro irakurtzera. Horregatik epaie jauna, berekoia izateari utzi nahi nio lako, nire sentimenduak hobeto administratu nahi nituelako, hasi nintzen irribarreak besarkadak, florekak eta musuak oparitzen. Eta horregatik, negarra zegoen mutiko txiki bati besarkadabate mategatik, nekatuta zirudien adineko emakume bati maseian muxu bate mategatik, edo estresatuta zegoen administratzaio bat, laztantzegatik, kartzela joan behar badut, pozi joan gonaiz. Mundiala, mundiala, idatiren hausnarketa, idatzia, bere osotasunean. Eta ze den, orain dela urte betiska ezagutako es, neska gaztearekin gaur egun lankidutzen aritzea? oso bera oso bera irati ezagutu izana iratirengan sakontzeko aukera izan izana eta bido batez bere aizpa ezabutzeko aukera edukitzere eh? Herri horrela saretzen da Zalantza gabe. Ezkaratzetik, behasain gorreka babestutako tartea. Hortza garratzeriua hartu duatxe ben Biziko hote gara oraineta hemen Oraineta hemen atzoetor am mm -hmm. 12tan puntupuntuan negareta odolmako bez guperatu baden kanpaikada bakoitzeko astinaldi bat barrura 12tan puntuan begirada bat kolpetxo bat ipurdian birikak betetze bat ozkada bat mingainari ia seanduaz belea ia seanduaz belea Amabietan puntuan, atximur kontzintziari, betileak utxunean, sua oskailuan, isiltasun, lerrokatua. Hori guztia, amabietan puntu hasi eta eten, topa egiteko. Murantza, inurantz, e Bernutaren garaia da esantzun erlo jugileak, eta tik-tak bakoitzeko azeitituneezzur bat direrensten saiatu zen, Eztria itxita du ordutik, A 8 jartzuna pentsamenduarena da. <totipasen> Bermuta bakarrik edo laguna artean jasune. <totipasen> Egunon, ba, bueno, bizitan ondo. Konpainia honia malimada behizure buruakine eta baita lagunekin ere, ba, perfecto. Beti ondo. Asira urdua izan da jekamabietan, no izarte? Ba, hombro, ez tagit, bermuta hartzen denborazko egonezkero, malo ez. Ez tagit, ikustu bat hobi, ondo da, hortik aurrera ja beste gauza batzuk. Inoiz, jasonek izan du azken azeitunaren ezurra irensteko tentaziorik, Eh, azkena izaten da, ai, <coughs> markatu azkena izaten da normalean gozuena, ezta? Eta hor platerian geratzen da hori, bueno, beti tentazioa, ere seienzat. <susurren> Olerki esileen zauriez Urbiltzen ezure ondora Negar eta odol malko Urperatu baden basura Zua itzek zerua ilontzen Eta sasiz dira bideak Gure horretzapen gaztie Elgoi barte aridazlea 2008 amabiko martxo aritu ginen jasonerekin nesketan hemen tsegitakan. Orain irakurle sekulako gozokia uparitu digun honetan ez dugu zalantzarik egin. Gaurko goizako gozatzeko zein oberik jasone osoro baino. Topa gu Bermut erako prest. Amabietan Bermuta, liburu argitaratu berria dator Jasone Osoro. Jasone Osoro kaixo eta ongietorritakera. Mila ezker. Normalean jasuneo dut, gombidatzen ditudan lagunei, ba, bat kantu edo eskatzekoa, baina zurekin jolastea erabaki dut. Ah, Gogoan izango zenuke, edo asmatuko zenuke, orain dela, hiru urte pasatxo, eskatu ezkizun, hiru abestiak, zeintzuk diren, irutik bat bintzat, asmatzeko gaiz inateke? Hemen aurrean ditut eta jarri gingo dizkizut. <laughs> Ai, ba... Orduan ere harremaitan jarri ginean sai izumona jason e saio pixkate, zure erara goxatzeko edo bidaldizkida zu hiru kantu tasuk sinsu sinsu bidalitzen eskidan señote Ba <risa> ez dakit ez dakit baina <risa> ciderik ere bat izan lekeltu dela fila A ber kantu jaritas matzen duzu ne ez eh? dakit <risa> Zer da? Ari Mius Mius? Eh? Baxa ki? Aida Eta hori okera tunagan, eh? The Black Case Ay, Bai, bai, bai <risa> Auskal auzer gatik Momento izango zen Ba, zan? momentu hartan nago Bonitzarako The Black zen zuten entzuten Bai Well, I'm so Baina, bueno, bat utxin ere alde, eh? Baina, Beste, eh? Beste, ikan eskitas ma, tu. eh? Iesean ibilizalea da jasune? Iesean? Hmm. Ieskantua entzuten ari gara zen bai, maizena zean, maiz. Bai, bai Ba ez dakit, hombre, betiukitzen dugut entazioa, o, o beharra batzan Iese egiteko, ez da Baina txarra da zure guru barutikan ez itxeko beharra baina, baina, bueno, nik usta tartekadona edala, iez itxia Bieta hutsa alde <laughs> Iru aukerari bai? Biharra nahezan zea maiz? Bila garna ez da maiz, ah, asmatu dezu Asmatu dez eh? Hau <laughs> egin irugarnean, baina entzuna horretik edondorenean <laughs> Eh, zer, zer Entzuna asmatu dezu <laughs> Eh, ez, karo, jarri dozun dezu Bueno, badoa irugarnean, pista bintzut badoa, eh A ver, bota Bada kit, bada kit, bada <laughs> Bota hubiskor <au> <laughs> Bai, oida, lo sentío Hoixe Baina no <laughs> Cada nuevo, otra historia De tarde, de media tarde El cigarrillo... Aueco orduan, bimillatama bico marchoan Gaurco cantu bateska toko zenuke Ba, basta, que te igual le hagas Que le he tenido nuke Lo sencillos zen, no hay nada nuevo... Igal Lototelako aldaketa garai batekin. Nere oraindela ama 6 eta ama 7 urte, nere biztano la quella que ta Eta ezote izango ina aldaketa garibada, badanik, baina bueno, horrek e, beti hartzeski oso un onak burura. Eta orain momentu on bat aina ez bizitzen. Ordan igual aukeratuko nuke, eh abeste bereser. Ba, momentu on rengate bejon de zula, eh Jasone, e, nere izugarri gustatzen jotolastea, ez dakit Jasoneri gustatzen zaion jolastea, baina irudipena dut hamabietan bermuta liburuarekin jolasean aritzu zarela bai zure buruarekin eta baitea irakurlekin ere hori da nire sentipena ba, bai, bueno idaztea zorkuntza beti da jolaz bat eta bereziki igual liburu netan egizada zaiatu neitzela eh, alik eta araurik gutxien jarrita idazten eh, azakitzen legoan bueno gauratako da zautrelan indako elkaresketa eta orpudolean inguruan eta galetzen zian azierretxerriak Eta digustat, pudorea eta araguan lagaber ditugula, ugordea ditugula eguneroko bizitzarako. Baina sortzeko eta nareka zuan idazteko, zaitu diagera alik eta askatasun geginakin jolasten, Alik eta gutxinekin eta adik eta pudore gutxienakin. Eta liburu honetan zaitunet bereziki, bat modu horretan jolasten. Azaletik bertatik asita. Jasonei zuber, eguztatu zait, e, ez dakit naitako autua izan den, liburua vertikalean orkestu ordez, orizontalean orkestea. Bai, bai, bai, nik oso argi naukan azal ezberdin bat nahi nabala, eta kontanokita protagonista berta gainera etxanda da hola, zana, ba, ba, azal horizontal bat proposatuko diotarkita letxiari. Eta gainera argazkizan egilia maider, maider guaz nire laguna da, ordua, bueno, bizin artian, e, hibili ginen hor, haukerak eta bizpairu argazki jaldu genitzun... E, Arkitaletxera eta duberi gabea, bueno, nire guztot, bete beti anasmatu genula azalakin. Zer ari da irakurtzen edo ikusten etzan dagoen, emakume hori? Zergatik? Zer zerrari da irakurtzen Zerrarita, edo zerrari da ikusten? Bueno, ez da hola gauza, konkretu bat, ez dakit hor argazki horretan zer raidan irakurtzen, zer raidan ikusten bereziki, oza, konkretu ki irte da importantia. Oza, nik ustazke matian gehiago da, la zer iradokitzen ira daban argazki horrek. Mm, Detaila garrantzitsua da, Jasone. Eh, liburuan hori nabaria da, argazkiko, azaleko, argazki txikiko, da oda txikiko argazkian... Dagoen emakumeak derrigor egon behartzen bizkarrez? Baur ba, bestar gazki bazabona eta aldatu inbiar izan genuen, ze aurrez aurre agartzen zan pertsona bat, eta, bueno, pues, etan, etan tokatzen, eta aurran ipine genuen bizkarrez bai. Baina, bueno, ez zola berezik importantia galako, eh? Igual, gehi egiz entrazera zu, La... <laughs> eta, eta ez da hola meztu berezirik, kasu horretan. Lanpara dagoen maitxoazpiko poltsan, zer dago gordeta? Ba, euskalo, euskalo, euskalo, euskalo, barruan edo zer gordetzen da, eta askotan zortozak ere bai, euskalo. Zemabidea zabaltzen dagoen poltsa, eta ez dago gorkitzen, ustez, barruan zabalapetzen genuen hori, eta alderantiz agartzen dien bat, bat, gauza ez ustean, euskalo. Bizitza, bizitza bat kabitzen dagoetza barruan. Sofa gainean etzan dagoen emakume egontzitieken oinutzik edo ala egon behartzen. Takoidun zapatekin sofa gainean. Takoidun zapatekin. Gazto hontan takoidun zapatekin argitza garbi. Batzu soa. un dirà de rigo i cucciava se as scati burund dirà orzico mi es noi hasuna momentua aipatu duzu e, momentu zoriontsua momentu berezia momentu hona bizitzen ari zarela deskribatuko zeniguke egoera hori hau da horrek izan dezake eragina idatzi dezun hau idazteko zergatik zergatik hau izan ere berezia baita oso espazio txikian asko idatzi duzu braustakoan idatzetako e, zerbait da baina pisu hondikoa oso sakona e, Zergatik oraintxe bueno, momentu honetan, aterazailu hau, jasoneri. Eh, bueno, ez tamo, nik uste dela bilakaera baten ondorioa, ba, eh, liburu hau. Bueno, urte, azkeneko urteak izan dioa bereziki importantiak nere bizitzen, besteak usteo batez ere, nik uste batez ere, ama izan izelako, eta ama izatea ba, barruak mugitzen dizkizu goitik bera. bertzen nere kasuan. Eta, eta urte horietan gauza asko pasatu dia nere gurutik eta nere gorputzetik. Eta bizizan nahi entzudereziki barurre begira. Ez ezen negatibo batean, eh? ez zola lurkotak honezelako, ero ez, izan da etapa nahiko establea alde batetik, e, ume entzaintzan eta ume eri begira bizizan dakua, baina erabarian nere asko. Mm, Era eraguzitako pentsamenduak. Amatazunari buruz, bizitzari buruz, galerari buruz, bereziki, Galera, zentzu guztietan. Ba, gazetazunaren galera. Nereo egurasoak, e, nereo galera. Osazunaren galera. Eta horrean, beldurrak, sortzen diaren inguruan, eta zu benetan bizitan zer nahi dozu, nazen zenan pentsatzen, ale batetik lotutaz haude, afektiboki, eta bestetik aski izan nahi dozu. Eta horrean, guztiak eragendit niri, buf, lemazeko zorun bidua. Eta liburua bizan da niretzat modu Baina, baina marabilloso bat, hori guztia botatzeko. Katarzi bat, zena, liberazio bat. Eta usta zen hortan zentitzen ezela oin, bueno, ba, ba ondo ez. Karga guzti hori, e, kaos guzti hori, ordenatu dotelako, ba, kampora. Eta liburu forma, emanez. Mm -hmm. Amala ugarren, Agustin Zubikarai, bekara aurkeztu zenuen proiektua, eta honen bidez argitaratu duzu liburua? Bai, Bai, bai. Eta izan da niretzat, beka horretara orkestia izan zen puf, oso oso gauza, e, bueno, eta gait, inportantia izan, baina bai garantzitxu, bueno, asko gaitan baina da, inportantia garantzitxua, bueno. A ber, e, non esplikatzen dut. Iazko hudan, joan izan noporretan, momentu hartan hauan naiko nahaztuta, e, sortzeko beharan naukan, baina ez naban lortzen dut, e, batzormen horri didia ematerik kontuala horren agajuera manabala eta nidatzen nabortan nabala idatzen nabalako lagin moduko bat amman atalain zuzen eta erabakin nabialtzia agozin zudik araira eta derezat hona izan da idu arrazungatik bat, efe bat jartzi idazteko, orduan horret diziplina bat bai ala diziplina bat e, emateizu banak izan, urte beteko epianaukala liguro orkazteko besteik, ba, bueno, ba zari ekonomikoa da eta hori ere ba, ondo on da. Eta hirugarrenik eta beste gisa besen garrantzitsu da noretzak epaimai batek jakin gabeen orrenaren proiektua, esatia jo, poso amaen bala oberbait eta merecido honi bidea eman eta eta urtebete barru argitaratuko guztiak. Orduan ere eta guztizuk izan da oso oso importantea ere etapa konkretu baten, liburu hau ba bueno, liburu hontan nik ere gehioz sinesteko Bai, ze azkenian, no, hola gauza bat, delperdin bazan, estilo aldetik eta bar, nik bihanabank, e, kanpoko e, iritzi bat, ba, emateko neri, neri akul moduko hori hitzeko ez nigan, benetan proiektu hortan lan hitzeko. Arruntan ezela esango didazu. Gorro dut arrunta izatea hori da bizitza aspergarria daramazun seinalerik argiena. Normaltasuna. Eta normaltasu normala naizela esaten didaten bakoitzean, joeta leroak kenduko nituzke. Horien guztien aurrean azaltzeko haizala, normala naizela, normala izan nahi dudanean. Eta eroan naizela nire benetako nia ateratzen dudanean. Halere, gaur autoan indoala zu nahi zintu zu Atzean eserita zeuen umearen aita izatea nahi nuen. Zurekin presaz berba egitea. Eskolatik ateratzen denean nork jasoko duen erabakitzea. Lagunekin afaria daukazule esaten didazunean hurrengoan egingo dudala esatea. Erdi aserre. Jarrita daramazun kamiseta hurrenazuk plantxatuko duzula pentsatzea. Afaltzeko zeharren erosiko duzun galdetzea, Musika eskolain biuleritokatzen zailan instrumentua tromboia dela esatea. Musika horren ozen jartzen segitzen baduzu Gorra geratuko zailela urpegiratzea, oihuka. Ez egiteko txistu, ez tudela soportatzen. Atzerako ispiluan Espainiak margotzea, zuk pintatu gaben aiagono zuzula esatea eta nik hasi berriak ginenean asko gustatzen zitzaizkizula, gorrora astea. Gauza normalak. Berriz minia. Berri bermuta, jasone osoro, elkar argitaletzea. Jasone irakurri ala, punteak idazteko anaiz, idazten duten horietako anaiz, esaldiak, kopiatzen dizkiete, idazlei, nola irakurtzen du jasonek? Ala hibiltzen da, papel txoa eta kodernu txoa tartuta idatzean, bestenak kopiatuz edo bestenak irakurri eta ideiak berrituz? E, nik titxen dutena, normalian, horri guztatu, zortzeko palzatrenian guztokua, e, doblatu itxen dut hori. Bait, klak, hor doiko partian, hor partian. Olako pilietxun mogoko bat itxendot. Eta lehen gari baten ba, nauka noiturako joazpimarratzeko ingerotagutxia. Baina, bai, beti lagaz nono, erabatera bestera, piztaren bat, liburu bakoitzean itxian, guztatut ezkiran, pasarte esaldiak, banundu beha jakiteko. Atzo idatzitakoak, papeltxona puntatzakak berrik ustenarikun nintzela, e, irakurri nuen, nire papel lehenola, erdiz irriborroan. Zuk idatzitako esaldi, honda laugarren horri Eta Londres era bagoaz, edo Madrigira, Guazen bilbora bestela, nora egin egui ez, nola sargait jazke kanpora, ta jarrikea jarrikean nuen horin eraportazioa, ze ona. Zesentitzen du idazleak irakurle batek esaten dionean, ze ona jasone. <risa> Eta eskarrake ematen dizkio nean, hori ba, irakurtzek aukera mate batik? Ba, ez dakit jo, batetik... E ba ba satisfazionario dibat eta poza, eta posta tabestika puntu bat ere eh fiskatola ez dakizu sentitzen zeraundi eta txiki era berian eh eta hori da ba, magia ni gustu taskenian fortzaile batek e, bere lana argitaratzen da bilatzen da bana bueno ni gustu mundu guztiak bilatzen duguna dala maitatua desatia bai Tarduan, orduan e, idaztea eta nik irazton duten hori plasaratzea da ba bueno mm albalin bada, ba, maitazun prinsa batzuk bueltan jasotzi, ezta. Orduan, irakurle batek esaten duzunia, zerbait, zerbait gustatu zaiola, bat, zeditzezera maitatua. Eta hori oso gozai, berra da, klaro. Sentipena dut, e, ze burratu ala idatzi duela e, jasonek? Badirudi, horrela braustakoan idatzi eta dagoela, baina prozure ez da nireza ez da? Nik e, ba, bai dau idatzi eta hola, burkadaka Baina eragerean norren atzian e, ausnarketa asko da, eta, eta pentsu, pentsa, <coughs> pentsamendu asko daude, eta korrapilo asko, eta galdera asko, eta erantzun asko. Gero beste kontua gara, zuk lanketa hori inda daukazunean, gero hori forma mateko orduan tak, ba, bulkadaka ateratziazta. Nerezat oso kuriozo izan da bida, iaulen jolasan haipatzen zenun, eta oso kuriozo izan da, ze... Bizitzan e, ez erreztak azuala. Azkenian nik ustot gauza batek beste bat erabaten zaitxu, galdera batek erantzun bat ematen duzu baina galdera erantzun horrek beste galdera bat e, sortzen dizu buruan, pertsona bat ezagutzen donzut horren bitartez beste bat, edo beste bat, damak funtzionatzen du dola, Eta liburu honetan bereziki nabaritzu dut hori. Ze, agia puntua batzutan izan da, bai, pentsamendu bat, bai, Beste batzten izan da izbat, beste batzten eh, baigual kotxini kotxan askibiltzen aiz eta irratixan zuten dut. Orduan, papatean irratxajo batean inpatzen zuten olof, eta olof mm, iz, izen horrek papatean iradokitzen zian beste tartxonei bat. Dana junez, hola josten. Orduan, izan da bulkabaka, izan da botaka bat, baina horren nazian, baduari gabe da, ba, bueno, urte askotan, idazten junezen historio bat. Ni? Mm, Eta horren bueltan beste guztiak edo beste guztiak eta ni hoien erdian satelitiak inguruan e, jasone zer ze ederra den bestekin heremanetan egotea baina zen neketsua den aldi berean ezta bat ere erreza ze bereza <risa> Esta rexa eta eta gainerako kontua da gu ez gerala jaiot, jaiotzen gera eta hiltzen gera eta hor bitarte hortan konstantemente gaude aldatzen eta moldatzen eta eraldatzen eta eta neurre handi baten harremantzeko e, moduek itzen gaituzte, ezta? Segun ze ama, seita se nayar de baselagun, serikote, se seme alava, dosgazun, eh, era batero beste batera, batera zer, eske ta nikorrestoka tenio la ez, baina hori era beria no saber agarraxada. gustu Joaquin hori danakudeatzen, eta, eta gure barrura begira jartzen ikasten dugu benetan e, guno lakoa geran, ezta? Eta kanpora ateratzeko dauka modua, hain zuzen da harremantzeko doka modua. Da, doka modua. Ezkenian gera matriuska bezala, eta nik ustor matriuska horren barruan dauan e, pieza o, o, kopin txikitxo hori, gera gu, gure benetako gu hori, baina gero beste guztiak, azal guzti horiek ez, diak guk inguruan gure bizantziar ezagotu ditugun, pertsonak. Eta norke esan zizun zuri nik jaio nahi nuela? Nork esan zizun zuri bizi egin eginei nuela? Nik ez nuen eskatu mundu puta honetara tortzea, madarikatu bizitzaren eskaparatean aukeraketak egiten dituen jainko dena delako hori. Zuk zer aukeratuko zenuke? Aukera izan ezkero? Nik jasone bezala. Bai? <laughs> bueno, nik jasone bezala ustotzen zuertan, Eh, jainko dana delako horrek naik ondo aukeratu zabela eskaparatian se lekuetan Eta ze familyetan jaiot. Es, Sorion esos totoki Berta que okidaan bezalako eh ama pf, ba bueno berezi horiz nerea justo kontrakua. Baina bueno, en susen justo kontrakoa delako berari berte irate sentitzen diziot gauzak. Eta nerea labe segun nerea gauza asko pairatuko dizkiatela, eh, o sea, Badaukagu, bertak dauken bezala nikustu, tanadaukagu labatutan e, oitura hori, beste botatzeko gure minen kulpat, Zu izan zera, nire bizitzan gartatu dean guztien erroduna, zu eta zu eta zu ez, eta ez da hola ere ez. Osa, azken batean, bertan ama dadan bezala itzuzen, iguali okizabalako okizaban ama, ez. Azken ean, ez zer ez ah. Be Dan na dauka e, lotura bat eta, eta zerikusi bat eta eta arrazi bat. Berta imaginatzen dut aulki batean hexeri haiian eta aulkian gorantz begira puntadun hiltzeak, baina heri egin nahi ala ere. Bertak nahi du ez natu, baina ez da uzartzen. Bertak nahi du bizi, baina bildu ramaten dio bizitzak. ta e, eroso komartean erozo da bere víctima papel horretan. Batzak gustatzen zaigu, ezta? Hai segizkin hau an, buf, suerte caro nahi hai, e, buf, segizki porta tua bizitzan erekin, batzak gustatzen zaigu, hor, oñaze horretan negotia, ezta? Eta berta momentu nola ladao, baina, bueno, muka eraldere ikusten da, era batera o bestera, Bizitzen ez natu deara lagola. Ez ez natzen, bizitza bukara bakarra duk, eta hori da eriotza. Horro ane, ez natzen zela eta jarretzun duzu horrela, edo bestela, ba, zulo era. Zerbait garrantzitsua, esangura dut, aitortu zidan, aitzatena osu benok, isilar azteko, besteko bat. Azkarrenak moteltzeko, Be gabeko rrika be ko savaidan A razo yakmo sho do cztego Karan si du Etzen zuet da konio gezal naumaitatu ehar Galdetzean Hori hartzunak jardesten dit Jasona, sekulako ematen dio Lehenengo pertsona eta bigarren pertsona aldi berean e, Indartze horrek, e, pentsatzetaukera Keta propio izango zela, zuk lortu nahi zenuen hori e, Lortzeko, zu, zu, zu horrek indarrematen dio Bigarren pertsona horri idazten diozulako, eta bigarren pertsona horretan, askotan, irakurlea... Bueno, nik protagonista bihurtzen dezula, irakurlea aktibo. Bye. Adibidez, <coughs> eh, amak ez ninen maite eta kitxo. Zure zen Ama baino gutxiago maite ninduzun ni. Horrek egiten du min, maitasun kantitateak, ez maitasun gabeziak. Ez Irakurleari, baina irakurleak irakurtzen du hori, egia osolutuak dira, jasonek alapentsatu eta ala idatzi dituenak, edo bertak alapentsatu eta ala idatzi dituenak, borobil-borobil idatzi esaldiak dira. Eta irakurleak zuzenen jasotzen dituenak. Hmm, bai, eta hensu zen, bueno, e, irakurle bateko baino gehiok, komentatu dituz, batzutan, ba, distanzia bat jarri gara esan dut dela, ez da? E, igual, e, neurodondi baten identifikat presentitzen zialako hor ba, agartzen dian behin bat pentsamendukin, ez? pentsamendu ilun noieken. Eta nik ustop hori e, dala inbiarrana da, in in askotan literaturan bitartez ez. Oza, sea, zuklen zarreran, oso politxizan oso mezela ez atximurkatu ez da, zerbait eragin. E, ona edo txarra, baina zerbait eragin. E, Zerbait, eta nik uste lortzen da bala bertak, e, ez dakitola kategorizazio ingeiegi dagoan otzer, baina, bueno, ni alegin dunez, ber, berta pertsonaik bezala alik eta benetakoena izaten. Eta gainera naukan e, testiunguru perfektua, ze, bueno, berta dago delirio baten zukarrakin dago. Eta hola gaudenian, gure gurutik pasatzen dian, pentsamendu guztiak zintoak izaten dira. Esta que te realak, se batzuetan, bueno, zukarekin gaudenean hor egoten da olako fantasia puntu bat, ¿está? Baina bai izaten dira zintzoak eta nik hori nei naban eslagatu. Bertzak esaten daban guztia benetan zintzoara eta benetan pentsatzen du. Mm -hmm. Aipatzen duzun horren adibide, eh Jasone e, galdera zuzenak ordoaz. Eh baliteke zenbat eta gehiago maitatu orduan eta gutxiago desio izatean norbait. Sekula pentsatu izan alduzu horretan eta ez dakit eh ni hala jarrenazu mintzat pentsatzen ez irakurle ixenaiz eta liburuko protagonistetako bat zuzenean ni ez izan aurrero gero gausa bera galdetzen duzu dena edukita zertarako bizi sekula pentsatu izan alduzu horretan eta aurreraxiago eh konbentzituta burua galdu zuela artara gorputzari ere hartze astuko hitzaiola pentsatzen zuelako ez duzu uste Galdera guztiak idatzi aurretik bertak kanporatu aurretik Jasonek egin izan dizke bere buruari. Klaro, bai, etz, bai, bai. Erantzunak aurkitzea lortu duzu. Ba kasu batutan bai eta, eta beste batzan hor nabilondiok erantzun horren bila ez dizutan emate zituen erantzunak azkenian, ez? Esperientziak eta bizipenek. E, Nien nitsan gai izango gehi urtekin liburua idazteko. Imposible. Gaur egun da 244 eta dausak bizipen batzuk eta ba horrek emandit liburu hau irasteko aukera. Orduan erantzunak batzutan, bueno, ez beti bizitzak ematizkezu, beti. Eta eta hasten modutan, ni gaur egun pentsatu dezake zerbait eta ez da boste urte barru bizitzak beste zerbait erakutsi diteta irits aldatzen dut, Hori ere posiblera ez bilaka erabat egoten da, ez gara betiberdinak, ez dugu beti berdin pentsatzen eta ezkerrak. Baina, bueno, e, bai, bai da egisa, e, ni ez nire berta, baina bertan burutik pasatzen dian hausnarketa e, asko nire buruan, egon dira, eta berak pentsatzen ditun gauzan, nik ere pentsatzen ditut eta zuk, eta bestiak urrele asko, ez orduan nik ustot, eliburu honetan, Idakurleak ez dula bilatu behar jazone. Idakurleak bilatu behar du bere burua ez? Eta askotan, horrek lehengon lagun bateko dizaten zian, ez? Jo, Uf, hain gordin ikustenan baztan nere gurua, berak bere gurua, kostaten zitzaio laurrera jarraitzia ez? Eta hor dau, azkenian ean, bali guru honen atximurka, ba, idakurleari pixkatz zirikatzia, ez? Eta galdera horiek, irakurleak ere bere buruani eta bakoetzak bere erantzuna matia. Por cierto, dago maitasun kiloa? <laughs> bueno, maitasuna nik gustozut eh asko laola munduan. Neizta bazetan kostatzen zaigun sinistea, me gustote eh, maitasunak eh, ematen dula horeka. Eta maitasunik gabe bizitzea pf, ba ez ezango ez sin ez da nik bizitzi, baina izango litzake oso bizitza hotza, eta oso bizitza iluna. Orduan eh Maitasun asko dao. maitatzeko modu asko den bezela. Dero beste kontu bada maitasunari ze forma maten zaion eta ze arau jaten zaizkion eta hor dago, igual, benetako arazoa, ez? Nola ulertzen dugu maitasuna eta, eta posesio bezela ulertzen dugu, nero esklusibia zela eta hor sortzen dira digabatzetan gatazkak, ez? Maitasuna ulertzeko edo ma maitasuna mugatzeko orduan. Baina to konparazioa angula gehiago harrapatuko da herrekan maitasuna mundua baino? <gülüyor> bueno, hori liburu jartzen da baina nikuz tot asko meitasun gai dou la munduan angolagoia. Lurratez <gülüyor> suavatsera da. O relación mariña zarank. Aran zerikoz krna ordu anance Gerturasnya kosztara Bi tam dela laidapä star wedura Burre berbe dadi tută Eta eri uri da gureak, baina badak iu elkarrond datu hamar motza Kordatuaztrake beltsia mosaiko baten eran jasone e, zaia egin zati bakoitzen erabakitzea onaino Ez keba Es ez, ez bateres eh bere bizitzapropi ba zaukan e, zati bakoitzak taupada bat baletu ezela horrean, bueno, ba bihotz taupadak e, pam, pam, pam bakoitzak bere neurri eta bere denbora denboradokan bezela, bihotz e, liburu honetako taupada bakoitzak parafo bakoitzak ere oso argi zaukan zin bere neurri ja. eta ez jata ere kostago azten izan eta dukatzen nagan, eta puntu eta banak izan horria beste la besteser deztekorik baina puntuak oso goxoak dira zatia talbakoitzaren bukaerak oso ederrak dira oso xuabe bukatzen dira adibidez eh, amamarenean arrautzaren usaino du maitasunak amama sartu nirekin goean eta hiru puntu askenia maitasunari buruzko liburu bat da ez bertak bilatzen dabana da maitasuna eta eta bilatzen dabana da e Bere mamu hori, bere, bere mamua da abandonoa. Berak amaren gantik jaso ezaban badez abilatzen dueten gabe nobela honetan. Igual horregatik bukaerak diagoxoak ez. Berak nahi beti bere bere, bere aldemenian egoti esku bat. Norbait esku ematen. Danak bilatzen dugu ere esken batean ez. Ez bakarrik egon eta batzutan bakar dabea bilatu benetan behar duguna da jaketia hor. Ezker eskubi, beti gongo dela norbeit, zuri eskua mateko prest. Irakurla pentsatzake, ze xinple esaten duena? Tortilla frantsesa gustatzen zaiola edo, supermerkatuetan zain egongo dela edo, eta ze zaila den hori dazteazta? <laughs> ba, azkenian betaiet xikixak eta eta gauza simplek ematen digutelako, nik ustot benetako babes hori ez, netako oreka hori. Gauza handi eta potente eta importante horiek azkenian azala ez zelofana ez Osa, oparia benetan zein da, zer da ez, oparia bera ez daltzunan zelofana edo nork egit nizun opari hori eta oruan ba bizitzen ere betai etxiki horiek dien portantiak ez, ez da inbeste tortia frantzisa badan baizik eta nor prestatzen zizun, zer, zerekin lotzen duzun usain hori, zapore hori ez, eta nor hor beti daude pertsonak eta beti daude emozioak, eta beti daude edo erumaitasuna, erumaitasun gabeziak. Horretik nikaipat ditutein beste eguneroko atasuneko gauza zikioiek, permerkatu bat, e, zorriak entzen alabari, e, lagunakin Joaten zanian ez da kinora eta zerritzen zabanez ere zuten itxen, ez? Hor lagunakin dakoan harremana ere oso berezia da ez, eta hor bau maitasuna eta hor de zeloak eta harreman guztietan bezala ez da. Eta horren hori da bizitza, bizitza ez da, ez di alorten aundiak, bizitza ezken matian dia egon edoko txikiak. Ama, aita, amama, zenarra, alaba, maitalea, anaia, laguna, ni... Ez zeuden beste norentzakotokirik? <laughs> Bazienan, baneukan, or, beste, aneuskan, beste pare bat pertsonai, baina, zitzaidan zeudenak, ondo zeudela. Eta, punto. Eta nik kontatu nahi nabana, pertsonai hauen bitartez kontatuta eta ondo bertzen zala. Olala naban. Nik, astoak, atzetik behartzen Beste ondorio da, Nia. Bada matruzka nazkena lehen izan dutena. Barruan dauan kopintxo txiki hori. Eta ba hola dau hola dau logika horri ez dune honez. Matruzka bat palituzela. Orduan kanpuan dauan lelena da ama. Onditza, importantiena edo potentiena. Ta poliki poliki tit tit tit tit horgero eta txiki xaba. Ta azkenian da baderta ez, ni txiki hori. Benetan, gu benetan geran hori ez. Txiki txiki zeak izan arren tamañoz, benetan hor da odiotza ez, hori da, azken batian gu geran, horagatik azken ezan ezan ezan ezan barrukoak aterata, korapilloak askatuta, nola dago orain jasone? Zerrik usten du aurrera begirat behira jartzen denan, aurrera behira edo gaur gaurkoari begiratuta, zerrik usten du? Zeri helduko dio? Hau momentuan naho nahiko e, bon, lazai, esango benuke, bai, nahiko horekatuta, nahiko lazai eta eta naho liburua laguntzen, autokatzen da eta, bueno, bapozik. Ba eta gero aurrera begira, bueno, ez takip galderazan idaztiakin lotuta mm -hmm. edo arlo pertsunarein lotuta, baina, bueno, gero eta gero zaiatzen egin egunia neguneko bezitzen eta gauza nola da ben ikusita, munduan nola da ikusita, eta bakoitzan buru ba, barruko gatazkeak nolako arian jakin da momento-momentukua. Azizke, momentuz dizurtatzen daukatenakin. Goizeko amaikak eta zortzi jasone egunak argitu dut dagoeneko, nork altsatu du pertsena? Ba nik, gaur nik. Normalean nik altsatzen dut. Nortarako bazante <laughs> ezoteukitzen nagia asko erik pertsena altsatzeko. Guzatza jatza, guzian ez natu, pertsen hono, alzartu eta venga, ala, aurrera, beste hon bat eta alik eta etekin geionatero eta gainera. Bueno, solasaldien zuten dagoen horrek, hamabietan bermuta esku arten hartu eta liburu bukatzen badu, jakingo zergatik egin dizuen azken galdera hau. <laughs> Basen oplazera izan da. Babel zerren beste, mila mila esker. Muxo no, handi bat, zorionak, tezkarrik asko. Ba muxo ba, Jo. Di bai ganeko subian Besoa go delan sartunuen bart zure karneteko argazkia. Kartera autobusen erori zait gaur eta txanponak jendearen oinen artean sakabanatu dira. Makurtuta ibilinez autobusa martxan. Belauniko ez ezagunen hanka artean barkatu barkatu kokotxas esnifatuz bidaiari horiek guztiek zapatetan gordetzen dituzten mixeriak. Galtzerdiaren beroak egosita, behatza artean 3.000-3.000 egiten diren desditsak, itxita zeden izterrak eskua zabaltzen, unak eskua zaltxatzen, zer eta txampon batzuk eskuratzeko, puta bat bainetz bezala. Larogei zentimo eskuratu ditut, eta itxea no nez, zure argazkia galdu dudala. Amabietan bermuta, Amabietan bermuta, jasone? O chora Gesù aselam betino la vita in perea asarua 25 emakumeeneko indarkeraren aurkako eguna batean hiru herri Atzo behasengu udalak aurkeztu zuen egun honen bueltan-bueltan eragile ez berdinek egingo dituzten ekintzak aurkeztu zituen. Zaiu. roaren hamazaz pian este artean arratsaldeko zaiteharddiak eta zorziak bitxartean be zaingo plazapen go kafea, esketx batzuen ondoren, Gaia, kontrola, ez da amaitasuna. Be zaingo beha berdintasun forroa kantolatua, Zego promesa gauzodan eta berdintasun foroak berak antolatua azaruako 30ean Woman in Black performansa Beasengo Plaza Azpian Azararen 30ean arratsaldeko 7 Woman in Black Agur. Jarduerak erritar orori irekiak. Hori azaroaren amazazpian eta azararen hogeita marrean. Ugaleko berrendasun foroko makunek antolatuta, baina azori bakarrik. Azaroaren hogian datorren ostiralean, igartzan elkartuko da behasengo irakurle taldea arratzaldeko boster dietan. Berrogei lagunetik gaurak gara, handur lertxun diren Zoaz Infernura lastana liburua irakurtzen ari garenak. Sandan, boan, zarela, Zoaz Infernura lastana, hilabeteko irakurketa azalaren ogeiko arretxaldean, hausnarketakai, ez da baidagai eta solasgai, izango deguna. Norberaren baitako hausnarketa isiak, Kanpora egin behar duelako, norberaren baitako ausnarketa isila bestekin partekatzen, aberasten delako. Asarralnogian arratzaldeko 5 berditan igartza jauregian. Oraindik astebete duzu liburu irakurtzeko gausengo liburtegira inguratu eta eskatuz gero, bat eskuratuko duzu eta liburua irakurri gabe hurbildu nahiko bazenoo, no? ateak zabalik zuretzot <totipen> ere. Zabiliuntzean Eta bibiok Zatu laranen Azarren hori eta bostean bertan Asmubek behasainko taldeak Antolatuta konzentrazioa arratsaldeko zazpietan Olatuak haizan Nubeitalka Udako Ani zaitez, zure isiltasuna ere delako? ergu zen zaruan. Eta zaruaren hogeita zpian isiltasunak hautotsa hartuko du bere baitan. Ba, zure energia Barne Foroz berdintan egindako os kalea. Argia ikusi behar dutelako, kaletarra egiten ari dekarenaz ohar badin Kaletarra bera, partaide aktibo bi urdadin. Azararen hogeita zazpian, arratsaldeko seietan, beha zeingo frontoi txikian, Arratxaldeko seietan, emanaldi literarioa, literatur emanaldia, sormenezko emanaldia. Gaitza, poesia, prosa, dantza, musika, kantua, irudia, argazkia, marrazkia. Eskan... Gaiak bai baina batez ere gaiak behar duelako. Behan... Behar gaituelako eta zu behar tzaituelako. Bakarrik iritsi zen Erraldoi naufragoa... Arratxaldeko seietan gernika pasea frontoian, azararen ogeita zazpian. Biltzen nauzu dana... Aurreko haste kontatu denoen egaitzen bentsi irratian e, argazkeak ateratzeko aginila, e, eta aritu-aritu ginen argazkeak ateratzen... Lari bat goiz eta erratxalean eta baita igan dugu izan ere e, Esperientzia zora garria Ogeita bos modelo lanetan, nola baita Eta zortzi bat lagun argazkiak ateratzen e, Argizpiel kartea, asmobel kartea, berdin tasun foroa Txindok institutoko ikasleak eta erritarrak oro antxe bildu ginen urbi eta Eta argazkiak ateratzen ari gitu ginen gure ausnarketei, gure irudimenari gaia abete-betean heldu asmoz Bai, ala da ez da, e, aste burua, behasengo eragile eta banako ezberdinok elkarrekin igaro genuen. Zukondo esan bezala, ba, egoera gordine eta gogor bati, ba, gure hondarra jarriz. Binaka, taldean, banaka, irudimenari tira egin eta alik eta egoera ezberdinetan irudikatzen genituen e, gaurde buruak eta argizpi elkarteko argazkilariak irudi horiek egor iles kortzen ez are alegindu dira gerora behasengoa erakusleiotan ikusgai izango direnak irudiak aterataude aukeratzea falta chukuntzea falta eta behasengoa erakusleiotan bareak elkarteari eskerrak ba, egun hauetako batetik aurrera ikusgai izango ditu herritarrak erritarra izan delako eta irritarra izango delako parte hartzaile aktibo. www.optugalaren <tutu> Astarralaren 25tak egun bakarraz Aragoko aurpegiak dituelako azaroaren amazazpian, azaroaren hogeian, azaroaren hogeita bostean, azaroaren hogeita azazpian, azaroaren hogeita marrean, keinua emakumen indarkeriari. indarkeriari. Guk ez esaten diogulako. Autobaruan Gureazan, laren argiak Mire biotzan, tardaraz Gure kati katera Me bat bezala Abenduaren lena Bi mila eta zorzikoa. Gauzatikkien erresati Egun da anduaren lehenna, bi eta zorzikoa, gauza txikien erresumatik parttu da maisua. Ume isiltzen ondartzan edo, parabeixuko estatuan nun entzungote da orain ahotsa zilarrezkua nun entzungote da orain ahotsa zilarreskua oraindik ezta benduaren lena baina beti da egunon sekula belardiko kantariarengana joateko Euskaldun jendean negarrez dago. Eskiula... Jendean egarrez dago. Eskiulatik berangora, baina guk, malkoiek, eguzkiz pi bihurtu na ditugu.tari Zureotsa. Entzun... Eguzkiz pi bihurune ditugu, sekula belardiko... Kantariari, kantari. Abestiaren etegoyenan eta ruperren bitartez omen egin Mikel Labuari. Gutu diha. Atawalpa keta etxaunek. Gaurkoari bereginda hartzeko Kanta edo erdala, irati Bajo ise Ekin dela kantuan nari Eta gito Eta gito Eta gito ekaitz? Ikeda gara Irakurtzen ari zera, nik asfaldi gukatu gozatzen Irakurtzen eta denbola nondikaterako Pasartez pasarte Ibenzteko Amabietan bermuta, gaur orkestu dizuegun liburua, jasone osororera. Eta kitxo? Eta kitxo? Ederrak, gaitz, iratirrikonen ipuña? Ika lagarria. Eta kitxo? Eta Ederrak, atzoko argazki eta pasaini igandeko joisek ekarri dizkigunak? Eder tasune zinguratuta gaude. Sekula bela aradiko kantari Eta kicho? Eta kicho Ederra zu? Zure bai da. da. Euska Datu ernazten gehiago? Eta ederrago <controllos> Bila artean izan zorion Eta eder Muxo puto lo de denoi? Aio Aur esateko Sekula Belardiko Kantaria Mikel Laboari Ruper Ordorika Aio Hegundaben duaren lena Bi mila eta zortzikoa Hauzak ikien erre da maixua Ume isilen ondaratzan edo Paradisuko goztatu anai, nuen entzungo ote da oraine, aho Euskaldun jendean egarez dago Eskiulatik berangora Sekula bela aradiko kantari Zure hau tsa Abestiaren etxe goienana kandelak isi butu dira Ata gualpak eta etxahunek zabaldu dute berria. Aiekin dela kantuan nari, Iakin dadila tonostian, Lekitson eta bastan enere, Euskal erri Euskaldun jendean egarez dago Eskiulatik berangora Sekulabel ardiko kantari Zurea hotza entzun Euskaldu jendean egarrez dago Eskiulatik berangoran Sekulabel aradiko kantari Zeure hau tsa entzun guran